Două butoaie Două butoaie merg la vale. Unul e plin și merge agale. Altul e gol și fuge în goana mare Și hărmălaia doagelor în stare, Stârnind în valuri praful din șosea Să bage lumea în belea. Dați-vă în lături, oameni buni, Că vine ca o furtună nu știu cine. Dar larma nu e de folos, Butoiul plin e mut și tacticos, așa și omul cel lăudoros, pe din lăuntru-i găunos, pe când acela care tace e ca butoiul plin și cu capace, unuia îi umblă gura fel de fel, celălalt vorbește fapta pentru el.